але людині не дуже потрібне це спільне, воно не викликає почуттів і їхнього найбільшого вияву насолоди. Проте старий, хоча й до серця його увійшло трохи радості, здається, не усвідомлював, куди він потрапив. Антон подумав, що слова його надто вбогі. Він пам'ятав багато слів із книжок, але вони залишилися йому чужими. «Де я?» – спитав прибулець, коли Антон розчаровано замовкнув. Ці слова приголомшили писаря східних воріт, бо були незмінні й справжні, як золото. Через якийсь час він побів привульця до ошатного будиночка старого, незадовго перед тим побіленого, серед вишені слив, що вже оцвіли. І коли двоє старих зустрілися, то одразу зрозуміли одне одного. Хоча сам Антон нічого не збагнув з їхньої розмови, але йому стало легше на серці. Щоб стати добрим писарем східних воріт, Треба змінюватись, як течія ріки, опинятися на місці прибульця, ототожнювати себе з ним. Але як же тоді залишатися самим собою? Залишатися коло воріт, а не розчинитися в глибинах притулку. Стати досконалим в такий спосіб – ось що було важливим для Антона. Золоті двері тепер були лише знаком, символом, а не пророцтвом. Антон волів навпомоцьки йти до них – тільки б не питати поради в Лі, який завжди був поруч, і по черзі нагадував йому Кравця Яна, режисера, Леонтія, Семмі, Якова і Генріха на прізвисько Кухар. Кожен з них володів частиною мудрости, а Лі – всім безумством, нічого не прагнучи, втішаючись маленькими радощами буття, чаєм, повітряними зміями, озерцем з рибками, співом щіглика. Лі був, наче вітер чи голос флейти, прозорий, як вода у ставочку, вимощеному плитками з річища потоку. Натомість старий був непроникний, як камінь, чиє серце б'ється рідко, зате надійно. Антон, як завжди, трохи затримався, спершись на одвірок, щоб побачити реакцію старого на чергового прибульця. Той сидів на ослінчику, бо ноги не слухалися. Важко було повірити, що він подолав пустелю. І тут старий сказав те, що безмежно здивувало Антона. «Навчи мене своєї мови брати. Будемо вдвох розмовляти». І прибулець простягнув до нього руки і швидко заговорив співучою пташиною мовою, з якої Антон не зміг розуміти жодного слова, бо у притулку всі могли порозумітися між собою. Тут було інакше, ніж у тому світі. Кожному здавалося, що він розмовляє рідною мовою, і йому такою ж відповідають. А старий поважно кивав головою у відповідь, потім вимовив слово, яке найчастіше чув від прибульця, від чого лице того прояснилось, і він аж помолодшав. Антон тихенько зачинив за собою двері. Треба було вертатися до воріт і чекати іншого прибульця. Відколи він повернувся з мандрів, відчував потребу зосередитися на собі. І хоча праця писаря не надто сприяла цьому, Мусив якось узгоджувати ці дві різні речі, бо не був схильним до рішучих вчинків. А обидва старі, забувши про втому і вечір, що насувався з темною хмарою, розмовляли між собою. Старий пізнавав усе більше слів, які позначали почуття та образи світу прибульця. Перш ніж настала ніч, його життя постало перед ним, як на долоні то була трагічна історія чоловіка, що лишився останнім зі свого народу, у якого спочатку відібрали землю, воду і хліб, а тоді – його дітей. Щоб зберегти мову свого народу, цей немічний дід віднайшов для неї притулок, бо його слабке зболіле тіло не могло довго берегти цей скарб. Коли старий пізнав цю історію, він прийняв її до свого серця і сказав, «Тепер ми двоє знаємо цю мову. Спочинь, брате, ти втомився. Він поклав прибольця спати на своє ліжко, укрив, щоб не змерз, потім ліг поруч, і вони заснули, як два брати, що не бачили один одного сто років. З ночі на день, з дня на ніч, переливалося життя у притулку. Кожен прибулець проходив шлях, що починався від східних воріт і закінчувався західними. Не був він надто тривалим, завдяки безупинному рухові де кожна дрібниця, якої б ніхто не помітив у тому світі, була належно оцінена. Затьмарений погляд, погаслі очі у притулку відновлювали ясність і гостроту.